Так, пане, це хороше запитання. Я запитував себе, може, нам потрібен Ротвейлер? Ні, це не може бути Ротвейлер. Тоді, може, це Резен Шнауцер? Ні, це не може бути Резен Шнауцер? Може, це вівчарка?